половини. Всяка дума има значение за даден период. Например, когато някои хора се женят, те казват, че ще си бъдат верни до гроб. Значи след гроба няма да си бъдат вече верни. Аз пък не искам хора, които ще ми бъдат верни само до гроб. Че до гроба всички хора са верни. Това не е нещо особено. Други пък казват, аз ще ти бъда верен, но при известни условия. Това е човешка страна. Аз пък казвам, че верността трябва да представя една характерна черта в човек. Спрямо себе си човек трябва да бъде верен. Нищо повече. Когато някой се отнася спрямо мене така, както не трябва, това не значи, че и аз трябва да се изменя. Аз трябва да бъда верен на онези принципи, които аз изповядвам, а не както той ги разбира. Ще постъпи така, както той разбира нещата – аз пък ще постъпя според моето разбиране. Когато евреите запитаха Моисея какво да правят с жена, която е уловена в прелюбодействие, той им каза, че трябва да й дадат разводно писмо. В истинския брак, като се ожениш един път, повече не ти позволяват да се развеждаш. При този брак, ожени ли се човек веднъж, втори път не му позволяват да се жени. Който търси втора жена, той не е женен. И жена, която търси втори мъж, не е женена. Моят мъж е такъв онъкъв, аз ще го напусна. Тази жена не е обикнала Христа. Христос казва на жената, ти, жена, заради мен ще обикнеш мъжа си, понеже аз го обичам. Ама той е лош. И мъжът казва, ще напусна жена си. Христос му казва, аз обичам твоята жена, ще я обикнеш и ти заради мен, но не мога да я нося. Тъй седи въпросът. Ако твоят мъж те изпъди, ти си свободна, но ако не те пъди и Бог не се изволява, нищо не може да ви развърже от ония връзки, които Бог е поставил. Питаш, какво задължение имам към жена си?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 Много жени има, но за всеки човек е определен само един изпит. За всеки мъж е определена само една жена. Ще ви приведа пример за един български съдия, председател на окръжния съд, в когато една мама така се беше влюбила, че трябваше непременно да се съберат, не можеха един без друг. Ако не се съберяха без друго, щяха да умрат. Такава любов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 или цяла жена да влезе под кожата на един мъж? Какви са тия хиперболични думи? Как се влиза тъй? Аз бих желал да зная той изкуство на влизане под кожата. Не, не е влязал някой мъж, ами тази жена иска да напусне мъжа си. Нищо повече. Тя иска да го напусне, а се оправдава, че някой друг мъж е влязал под кожата й. Или мъжът иска да напусне жена си, а се оправдава, че някоя друга жена е влязла под кожата му.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 Ако хубавия хляб го сдъвчеш добре, то е благословение за тебе. Но ако гълташ от него цели парчета, този хляб ще ти причини болка. Хлябът е хубав, но ти не си свършил добре работата. Като говоря за жената, нямам предвид лошото в нея. Жената представя живота. Казват, че жената е злото в света. Не, жената е от една страна голямо благо, а от друга голямо нещастие. Същото може да се каже и за живота. За оня, който иска да се учи, животът е велико благо. За оня, който иска да благова, животът е велико нещастие. Животът не е място за благуване, но за учене. Животът е велико училище. Като свършиш това училище, тогава ще извлечеш скритите блага от него. Който е придобил благата на живота, той има свобода. Той е намерил истината. Без истината. Никаква свобода не съществува. Млада дама Софиянка дохожда при мене преди 4-5 месеца да ме пита какво да прави с мъжа си. Жена била от преди няколко години имали две деца, но сега не може да го търпи. Не иска да живее при него. Казва ми, сега вече е безпредметно да ти давам съвет. Ако беше дошла преди време, щях да ти кажа да не се жениш. Но сега вече е късно. Защо не го обичаш? Няма нищо интересно в него. Цял ден седи като някой кюб. Казва ми. Мен не ме интересува това, че сега седи като някой кюб, но как хареса този кюб преди да се ожениш? Е, тогава беше търговец, имаше добро положение, а сега е закъсал, нищо няма. Аз съм чиновничка, работя, а той седи, няма пет пари в джоба си. Аз не съм доволна от това положение. Не знае сега какво да правя с него. Сега няма какво да правиш. Ще си го държиш като писано яйце. Виждам, че преди да се ожениш за него, ти си обичала друг. Да, сега не мога ли заради него да напусна мъжа си? Ти си обича и онзи, а пък си дръж този мъж. Как така? Аз нищо не й казвам, но виждам, че ако тя напусне мъжа си, той ще я претрепе. Този човек ще й каже, докато имах пари, добър бях, а сега, като осиромашах, вече не ме искаш. Той ще я претрепе. Друго разрешение няма. Ще обича първия, а ще гледа този и ще остане при него. Друг съвет не мога да дам. Това не е най-доброто, не е най-умното, но в дадения случай е относително добър съвет. Още повече, че има две деца от него. Той не е толкова лош. Ще си го държиш, нищо повече.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 и жената не разбира, защо е жена. Децата също не разбират, защо са деца. Младата мама не разбира, защо е мума. Младата мама или мамакът търсят своето щастие, а намират нещастие. Всеки, който търси щастие, ще намери своето нещастие. Вярвайте, че сте щастливи. Младият да си остане винаги млад и старият човек да си остане винаги стар. Силният да си остане винаги силен. Той да не търси силата си отвън. Това е истинското разбиране на живота. Иначе няма никакво разрешение. Вие никога не можете да заставите едно същество да ви обича. Ако ви обикне, има причини за това. И ако се премахнат тия причини, ще престане и неговата любов. Имаш един мъж. Като го оставиш, не ще разрешиш въпроса. И двама мъже не разрешават въпроса. Една жена никога не трябва да напуща мъжа си, нищо повече, щом се ожени да го изтърпи до край. Всеки, който се е оженил, да се държи за възлюбената, по-добра няма да намери. Тук имаме една сестра, нейният възлюбен 15 години не беше и говорил. Дошла беше до едно положение, искаше да го напусне. Проговори и най-после. Бог ви туря на изпитание, издръжте изпитанието. Женитбата на земята е училище, не е щастие, то е знание. Два пъти не се женете. Аз съм за еднобрачието. Ако твоят възлюбен замине за другия свят, не търси друг. Не да не обичате, но другото е търговия. Когато една жена се ожени за един мъж и след време го напусне, а после се ожени за друг, въпрос е доколко ще живее добре с втория си мъж. Аз никога не бих се оженил за жена, която е напуснала първия си мъж, макар и да е светица, защото и себе си ще изкуша, и нея ще изкуша. Една красива китайка се оженяла за един богат търговец, но той фалирал, започнал да живее друг живот и станал много умен човек, философ. Понеже той вече нямал предишното богатство, а това, че е философ, това не я задоволявало. Тя си намерила един ден един богаташ, китаец, с много пари и казала на мъжа си. Ти си мъдър човек, но дотегна ми да живея в беднотия. Твоята философия не ме ползва. Освобождаваш ли ми да живея седико го си по-добре? Той и казал. Освобождавам те. Радвам се, че си намерила подходящ другар. Но настанала економическа криза в Китай. повдиг. Повикали този философ да оправи това кризисно положение и той станал първият човек в страната. Тогава жена му искала да се върне при него и му казала, да заживеем както по-напред. Той взел чаша с нектар, разлял я на земята и казал, събери това масло в чашата. Ако можеш да събереш този нектар в чашата, тогава и ние ще можем да заживеем както преди.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 В едно прераждане имате една жена най-малко. До сега човек, ако се е прераждал 200 пъти, колко жени е имал? Де ви е едно едноженството? От чисто окултно гледище, в единството на любовта, когато хората се обичат, формата не се изменя. Когато любовта не е така чиста, тогава унази душа, която ти обичаш, като дойдеш на земята, тя няма да дойде, понеже усеща нечистота. Праща друга. Това показва, че ти не си имал такава силна любов, че тя да иска отново да дойде на земята. Ще проповядват, че Христос казал да не се женят хората. Той не е проповядвал това. Той е казал, че в началото не беше така да се женят. Няма право мъжът да напусне жена си, нито жената да напусне мъжа си. Щом се оженят, нямат никакво право да се напущат. Сега вече имат право. Ужени се за една, за втора, за трета. Окултистите казват. Той се преражда, понеже един окултист се преражда 777 пъти, за да достигне съвършенство. Той ще има 777 жени. Той ще бъде женен за толкова жени. И коя ще му бъде жена? Това е едно неразбиране. Във всичките свои прераждания той 12 пъти ще има своята жена. А другите, които остават до 777, като извадите 12, той ще се жени за сянката й. 12 пъти те ще живеят на земята. Тогава ще бъдат гениални, ще имат щастие. Това са окултни теории, не е моя теория. И той ще бъде, аз съм съгласен с това. Казва се, ще напусне човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. При коя жена? Тази, която обича. Някои казват: Жена ми не ме люби. Не си намерил унази, която те люби. Твоята жена на земята е сянка на любовта. Ако аз бих ви задал една тема, защо се женят хората сега, всички биха отговорили: за да се поддържа човешкия род. Аз задавам сега друг въпрос. Защо ни трябва богатство? Казват, че богатството е едно условие за култура. При богатството може да има култура. При сиромашията не може да има никаква култура. Задавам друг един въпрос. Защо хората трябва да бъдат здрави, за да могат да работят? Добре, на първия въпрос. Защо се женят хората?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 Човек е създаден от мъж и жена, двамата заедно образуват човека. Една жена е половин човек и един мъж е половин човек. Когато някой търси жена, той е половин човек и иска да стане цял. И сега хората искат да се женят, но за колко време? След 10, 15, 20 години жената си замине и мъжът е пак половинка. Или след 20 години мъжът си замине и жената е пак половинка, няма го мъжът. Остава неразрешен този въпрос. Жената ще се оплаква от мъжа си, че не е такъв, какъвто трябва. Не си намерила своята половинка. Оплакваш се от мъжа си, понеже си взела чужда половинка. Ако ти с жена си не си водил един добър живот, с никого не можеш да водиш един добър живот. За мен това е едно правило. За другите дали е правило, не зная. Като казвам, женати, Нямам предвид твоята избраница, но тази жена, с която си роден, с която ти си слязал от небето. Човек е слязал от небето с жена, той не е излязал сам. Онзи мъж, който е слязал от небето без жена, той е един изгнанник, никаква култура не може да има, нищо не може да му се обещава. Казвам, ти си изгнанник, да се върнеш назад и да вземеш жена си. Когато Христос беше прикладенеца, на тази жена, самарянката, той каза, «Иди и повикай мъжа си». «Кой от тях?» запита тя. Той и каза, «Право казваш, пет мъжа си имала, и този, който сега имаш, и той не ти е мъж». «Няма го мъжът», казва някоя жена, «Не ми върви». Мъжът го няма. Да дойде този мъж, без него нищо не може. Когато на мъжа не му върви, казвам, «Жената я няма, децата ги няма». Слушай, иди и вземи жена си, да дойде и тя. Умнозина се явява въпросът, какъв трябва да бъде човек, мъж или жена. Най-първо ще бъдеш жена, после ще бъдеш мъж. Или най-първо ще бъдеш мъж, а после ще бъдеш жена. Най-първо, когато слезеш от Божествения свят, трябва да бъдеш жена, за да станеш после мъж. Когато се качваш нагоре към Бога, ти най-първо ще бъдеш мъж, а после ще бъдеш жена. И най-после, когато мъжът и жената се съединят заедно, те ще образуват това, което се нарича човек. Човек в пълния смисъл на думата. Ако няма мъж и жена, не може да има и човек. Затова всеки човек си търси половината. Всяка жена и всеки мъж си търсят половината. Като намерят една половина, те я премерят и като видят, че не им оидисва, не могат да се оженят за нея. Казвам, ще намериш една половина, ще я премериш и като не ти оидисва, ще я оставиш. Щом не ти оидисва, напусни я. Ще я търсиш из целия свят и като я намериш, ще се ожениш за нея. Това е бракът. Това е целият човек.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 че всеки търси своята душа. Когато се разрушил онзи кораб, тези души се изгубили, умотали се в материята и днес те се търсят. Ще ми възразите, че как тъй, не виждаме ли ние, не виждат ли хората? Духовното зрение във вас още не е развито. Някоя мома намери някой момък, ожени се за него и казва «Моят възлюбен, той е!» И попът дойде и ги венчава в името Божие.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 Започва творчеството на земята. Когато хората на земята се обичат, отварят се вратите на ада и душите се освобождават. Когато те обича един човек, той е едно езеро, в него ти се окъпваш и ще се очистиш в живота. Любовта винаги прави хората да си приличат, уеднаквява ги. Когато обичаш, ще заприличаш на него. Обичам те. Власт имаш. Не те обичам. Вън от властта си, безсилен си. В любовта е силата на човека. Любовта е това, което дава сила на човека. Любовта отваря простор. Щом дойде любовта, за тебе се отваря цял един свят. Няма вече какво да ти се разправя за този свят. Ти го виждаш, ти живееш в него. Ти си в него. Няма какво да ти се обяснява. Неща, които се обясняват, принадлежат на един свят, който не е реален. Онзи, който ви обича, той всякога ще ви донесе нещо ново от божественото съкровище. Който ви обича, той всякога ще ви донесе онова същественото, от което се нуждаете. И когато вие обичате някого, също така трябва да му донесете нещо ново от божественото съкровище. Не е достатъчно само да му казвате, че го обичате. Не, вие ще му донесете нещо, нещо, от което той ще остане доволен. И тогава между вас ще се образува вътрешна връзка. Щом между двама души се образува вътрешна връзка, това показва, че Бог присъства между тях. Бог е, който образува вътрешната връзка между хората. Никой не е в състояние да образува една нова връзка. Божествената връзка е връзка на свободата, а човешката връзка на робството. Следователно, когато ние искаме да се освободим от една връзка, ние искаме да се освободим от една човешка връзка, която заробва, а не от Божествената, която дава свобода. Когато Бог прави връзка между хората, той и дава свобода, светлина, живот, знание. Когато човек прави връзка, той взима живота на човека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 Сега, някои казват, какво стана с моята жена, че откак ходи на беседата на учителя, съвсем се е напуснала? Жена се обвинява, а той е изправен. Ами ти, като се жени, пита ли това ребро твое ли е, да не би да си взел реброто на друг някой мъж? Как смееш да взимаш чуждо ребро? Ами ако дойде онзи мъж, чието е реброто...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 Не е и в това. Да обичаш някого, значи, че ти не можеш да живееш без него. Това е обич. Това е вътрешният смисъл на обичта. Щом мислиш, че и без него можеш, ти не го обичаш. Сега ще ви приведа един малък разказ из Индуския живот. Знаменитият поет и мистик Тулсида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 Всяко нещо, което се е проявило и се проявява на физическия свят, е опетнено. На мълбата на вдовицата да остане при мъжа си на небето, Толсида отговорил «Върни се дома си и, и там чакай мъжа си, той ще се върне след един месец». Тя се върнала от дома си малко успокоена и разправила на някои от своите близки, че мъжът ти ще се върне след един месец.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 която ми разправи своята опитност. Как се е справила с една трудна задача? Ожених се, казва тя, млада. И ето година вече, откак мъжът ми умря. В първо време изпаднах голяма скръп. Не ми се работи, ще полудея, дохожда ми до самоубийство. Обръщам се тук, там, за някакъв съвет. Никой не може да ми каже нещо, което да ме задоволи. Всички ме съветват да се оженя пак. Започнах да си мисля... Първият мъж обичах, той умря. Ако се оженя за втори и умре, тогава взех да се плаша, щом първият умря и вторият ще умре. Цяла година мислих по този въпрос, но не дойдох до никакво разрешение. Започнах да се моля на Бога, той да ми даде светлина, да дойда до някакво заключение. Един ден, когато размишлявах, дойде ми една светла мисъл. Ако мъжът ми ме обичаше както трябва, той нямаше да умре. Щом умря, той не ме е обичал. Тогава, нека си върви по работата. След това пак идваха мои познати да ме питат, искам ли да се женя. Казвам, този, за когото мислите да ме жените, ще умре ли? Ще умре, разбира се. Тогава да си върви по пътя. От този момент аз почнах да се развеселявам. Намерих нещо хубаво в себе си, за което трябва да живея. Започнах да се радвам, че намерих смисъл в живота,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 но втори път ще дойда при тебе с любовта, с мъдростта и с истината и ти няма да ме познаеш. Има неща неподходящи в характера на хората. Двама души може да са добри, но да не могат да живеят заедно. Сега всички мислят, че ако двама души по-отделно са добри, те ще могат да живеят добре заедно. Не смесвайте нещата. Не мислете, че двама добри хора непременно могат да живеят добре. Най-първо вие не разбирате живота. Ако кажа, че разбирате, ще ви огранича. Идеята живеене не ви е ясна. Ако посадите две дървета близо едно до друго, ще могат ли да се развиват? Те няма да имат достатъчно сокове, с които да се хранят. Тези дървета трябва да се поставят на известно разстояние едно от друго, за да могат да възприемат свободно соковете от земята и да могат да приемат свободно слънчевите лъчи.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 Загрижен бащата за бъдещето на своите дъщери, понеже оставал безнаследници, решил да свика съвет от най-мъдрите хора на своето царство, за да му посочат път от това безизходно положение. Между многото добри съвети, които предлагали всички, най-старият измежду тях и, впрочем, най-мъдрият, дал следният съвет. Ти, казал той на царя, ще направиш една страноприемница,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 обаче за голямо очудване на бащата единият от тях бил сляп, а другият глух. Изненадан от това, царят извиква старият мъдрец и му казва, каква е тая работа, единият е сляп, а другият е глух. Как ще я е наредим, не виждам. Ще ви кажа, отговорил мъдрецът, глухия ще ожените за красивата си дъщеря, а слепия за грозната. Така и сторил царят,